та бійці спецпідрозділу «Беркут». Протягом усіх наступних днів, що передавали вільнюському форму, європейська преса вирувала в обговореннях рішення керівництва України згорнути євроінтеграційні процеси. Журналісти цитували слова Верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і безпеки політики Кетрин Ештон про те, що угода про асоціацію з ЄС була шансом для початку реформування України, обурювалася втручанням Путіна в переговори, наче зараз 1939 рік, і він, Путін, міг би довільно володіти територіями, як колись Гітлер і Сталін, зазначали, що Україна втікає від Європи, а також вказували на те, що ситуація в Києві нагадує перші дні помаранчевої революції. Що там казати, піддатливість українського президента стала сюрпризом не лише для лідерів Євросоюзу, а й для соратників самого Януковича, навіть для найдавніших його союзників в Україні. До моменту офіційно задекларованої зміни політичного курсу та розвороту в напрямку Росії, мало хто спромігся припустити, що Віктор Янукович аж так залежить від Володимира Путіна. Лідери партії регіонів намагалися пом'якшити спричинений відмовою ефект. Непереконливо наголошували, що в розпорядження Миколи Азарова Йдеться винятково про призупинення, а не про скасування процесу євроінтеграції, та всі подібні заяви були лише намаганням зберегти гарну міну при поганій грі. Люди чудово розуміли, що означає призупинення. Польське видання «Речпосполіта» 22 листопада опублікувало нещівну статтю під заголовком Україна провалила екзамен із незалежності. Безумовно провалила, сперечатися немає про що. Однак я хотів би зауважити, що реакція європейських ЗМІ та провідних західних політиків, а також Ангели Меркель, на загрозливий за своїми масштабами тиск Москви надійшла запізно, занадто пізно. Та була занадто слабкою. Рішення про відмову від підписання угоди про асоціацію ухвалювали не на саміті у Вільнюсі та не 21 листопада в залі засідань Кабінету міністрів. Сигнали про те, що Росія не має наміру відпускати Україну і тим самим остаточно прощатися з імперіалістичними амбіціями, Надходили задовго до призначеного на 28 листопада підписання угоди з ЄС. 2010. Після інаугурації Віктор Янукович підтвердив, або вдав, що підтверджує, зараз важко сказати, як усе було насправді, незмінність зовнішнього політичного курсу на інтеграцію із ЄС. Свій перший закордонний візит як президента України Янукович провів до Брюсселя, де зустрівся із тодішнім президентом Європейського Союзу Германом Ван Рампеєм. 4 червня 2010 року Янукович заявив, що Україна не визнає незалежності псевдореспублік Абхазії та Південної Осетії, що стало болючим ляпасом Росії. 12 квітня 2011 року до Києва з офіційним візитом прилітав тимчасовий прем'єр-міністр Росії Володимир Путін і з 8 травня 2008 до 7 травня 2012 Путін сам себе призначив головою уряду Російської Федерації. Першочергова мета приїзду – спроба переконати Україну вступити до митного союзу, до якого погодилися війти Білорусь і Казахстан. Віктор Янукович однозначної відповіді не дав, запропонувавши Путіну пакетну угоду про співпрацю за формулою 3 плюс 1. Така позиція українського президента не означала відмову. Та все ж увиразнювала пріоритетність для України зближення з ЄС. На кінець травня 2011-го угода про створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом перебувала практично на етапі завершення. У 2012-му відбулося остаточне залагодження всіх юридичних, політичних, економічних і безпекових нюансів щодо угоди про асоціацію. 30 березня 2012 року в Брюсселі голови переговорних делегацій від України та ЄС парафували угоду про асоціацію, а 20 червня 2013 року текст угоди опублікували на офіційному сайті Комітету з євроінтеграції Верховної Ради. України. Примітка. Парафування договору від французького парафа скорочений підпис. Попереднє підписання міжнародного договору або окремих його статей ініціалами уповноважених осіб, що брали участь у його розробленні. Парафування відбувається тоді, коли договір повністю погоджено його учасниками, але він потребує схвалення урядами чи парламентами країн-підписантів. Реакцію Росії можна було легко передбачити. Наприкінці липня 2013-го російські митники розпочали безпричинну перевірку всіх транспортних засобів із продукцією українських товаровиробників, що призвело до їх простої на кордоні та продуктів. 14 серпня 2013 року митна служба Російської Федерації без жодного офіційного пояснення внесла до переліку ризикових усіх без винятку українських імпортерів, заборонивши ввезення до Росії українських цукерок, сирів, кисломолочних продуктів, м'яса. 18 серпня 2013 року радник президента Російської Федерації Сергій Глазів ненав'язливо натякнув, що в разі підписання Україною угоди про асоціацію з Європейським Союзом